Míster, la valoració de l'empat? Bé, bueno, jo crec que ha estat un partit eh, bastant igualat. Sí que és veritat que la primera part nosaltres ja havíem preparat així el partit, de, de, de, de deixar el Figueres que portés l'iniciativa, llavors el, el Figueres doncs ha tingut una mica més la pilota i una mica més el control, en part programat per nosaltres una mica, no? que no sabem, a vegades és millor i pitjor. La segona part jo crec que s'ha igualat una mica, que hem intentat anar una mica més pel partit, que acostuma a passar també, quan els partits estan empatats a la segona part doncs, cap al final doncs, es trenquen una mica més. I, bueno, jo crec que sense, sense eh, intentar ser massa subjectiu, jo crec que l'empat es pot considerar just. Crec que nosaltres hem tingut alguna arribada més. El, de fet, els porters han fet, jo crec que han fet una, parada, una parada cadascú, el, el Gallego al principi i el nostre al final. Eh, llavors jo crec que l'empat es pot considerar just. Que que heu realitzat ha estat per al Figueres a nivell ofensiu? Perdona? Que el millor que heu fet ha estat per al el Figueres als seus jugadors? Home, doncs sí, perquè hem aconseguit que el Figueres doncs, arribés molt poques vegades a porteria amb perill, la veritat, molt poques vegades. I, doncs, això ho hem aconseguit, el que no hem aconseguit és nosaltres arribar amb, amb una mica més de claredat. Sí que és veritat que jo crec que això, cap de partit, que el Figueres també ha volgut anar una mica més pel partit, al principi, jo suposo que també tens, tens por no? quan un equip desacedeix l'iniciativa de, de, de les possibles contres no? que, et puguin, que et puguin fer, ja s'ha anat una mica més decidit. Jo crec que nosaltres hem tingut més arribades, però la última passada no hem acabat d'estar fins, llavors, jugades que eren clares, que podien acabar sent clares a favor nostra, doncs han acabat en, en un o no res, i llavors no, no podem dir que hem aconseguit un bagatge prou important com per poder, a lo millor... Punt. Sense cap mena de dubte, un punt que sabrà millor si es aconsegueixen els tres el dissabte que ve. Sí, evidentment, clar. Bueno, però bé, el que d'avui ha passat és el que val, tenim un punt més, estem, estem en una situació fumuda perquè estem allà sota de tots, però bé, bueno, el futbol és així, els nanos avui jo crec que ha estat un exemple, estem, estem, estem picant pedra per, per, per treure això endavant i, i treure millors resultats, de moment no estem aconseguit, però bueno, eh, jo estic convençut que estem en el camí. Molt bé. Gràcies, Gràcies. Gràcies. Bon a